5. Детектив Ізоку Ізідор майже стигає. Павук б несеться дахами міста. Це коштує сотню кілосекунд, але тільки так можна дістатися вчасно. Ізідор щосиле тримається за пасок безпеки. Кабіна нещадно хитається туди-сюди, поки екіпаж – порочний байстрюк павука бойового тринога Герберта Уелса і таксі – гасає над покрівлями та чіпляється за стіни. Коробка з цукерками виривається з рук, і під відбірну лайку Ізідора починає хаотично літати по кабіні. Як ви там? Гукає водійка, молода жінка у традиційній для таксистів червоній масті доміно з декоративним павутинням. У місці, що постійно змінюється, і де є багато місць, прихованих геволотом, робота водіїв – продумати, як довести вас із пункту А до пункту Б. З такими навичками приходить гординя. Не хвилюйтеся, доїдемо. Усе нормально, відповідає Зідор. Просто їдьте швидше. Колонія Зоку розташована неподалік від носової частини Ублієта, у запиленому кварталі, прямо над Смиренним Атлантом, що утрамбовує марсіанський пісок, аби той міг витримати вагу міста. Тут легко помітити чітку межу, де серед хмар червоного пилу широкі проспекти з фасадами у стілі Беліпок та вишневими деревами поступаються казковим діамантовим замкам, яких математика набуває фізичної форми. Вечірнє світло заломлюється та відбивається сліпучими променями від глянцевих призматичних поверхонь. Колонія Зоку з'явилася тут 20 років тому, коли вони попросили прихистку під час протокольної війни. Подейкують, що вся колонія, уламок квантехнологічної імперії, що править зовнішніми планетами, виросла тут, на Марсі, з єдиного нанозернятка просто за одну ніч. Почавши зустрічатися з Піксель, Ізідор не полишав спроб зрозуміти дивну не ієрархію Зоку, але й досі марно. Після декількох особливо карколомних стрибків павукеб нарешті зупиняється. Перед ними постає зведений зі скла і світла собор з вежами, шпилями та органічними на вигляд готичними арками по боках, розташованими в нерегулярній послідовності. «Ну от ми й на місці», – каже водійка. «Друзі у найвищих сферах, еге? Ага? Не дайте їм заквантувати собі міски. Ізідор розраховується із жахом спостерігаючи, як стрілка годинника хилиться донизу. Потім піднімає коробку цукерок і оцінює завдану шкоду. Вона трохи подряпана, але загалом здається цілою. Фісельс все одно не помітить різниці. Він вискакує з кабіни, сильно хряпає люком і піднімається сходами до масивних дверей. Його душить краватка метелик, і Ізидор нервово поправляє цей аксесуар тремтячими пальцями. Тільки за запрошенням промовляє голос наче з підземелля. Крізь двері проходить чудовисько це має такий вигляд, ніби навколо масивних форм істоти матерія розходиться хвилями, як поверхня вертикального ставка. На монстрі синя уніформа швейцара і кашкет. Він майже 3 метри заввишки, має зелену шкіру, зморщене мов чорнослив лице, крихітні очі та два великі жовті ікла. В одне з них вмонтований мініатюрний прозорий камінь зоку. У нього глибокий і неприродно лункий голос, але все-таки людський. Істота простягає величезну руку. На передпліччі виблискують якоюсь рідиною гострі чорні рогові виступи. Пахне лакрицею. Ізідор нервово ковтає. У мене є запрошення. Каже він і піднімає перстень заплутаності. Монстр нахиляється і вивчає артефакт. Вечірка вже розпочалася, промовляє він. Термін дії гостювого пропуску закінчився. Слухай, виправдовується Ізідор. Так, я трохи спізнився, але... На мене чекає ладі Піксель. «А як же?» «Я перед дверима», – увічає він посилає Піксіль квантповідомлення. «Я знаю, що спізнився, але я вже тут. Будь ласка, впусти мене». «Відповіді немає». «Це так не працює. Починає монстр і прочищає горло». «Сплутана вечірка – це важлива традиція, що підкреслює єдність і згуртованість з оку. Вона цягає часів гільдій метасвіту наших предків. У день святкування ми робимо все так, як робили вони». Ніхто не буде переривати ритуал заради запізнілого гостя. Якщо це так важливо, дивується Ізідор, тоді чому ти тут? Чудовисько має дещо збентежений вигляд. Оптимізація ресурсів, мимрить він. Хтось має стерегти двері. Слухай, що найгірше може статися, якщо ти мене пропустиш? Мене можуть виконати із громади зоку, розплутати, залишити одного на чужинській планеті. Це недобре. Чи є якась можливість, вагається Ізідор? «Ну, знаєш, підкупити тебе». Монстер уважно розглядає його. «Чорт не же його образив». «Маєш камені? Коштовності? Золото?» «Ні». «Ну ж би піксель. Це безглуздо». «Шоколад?» «А що це таке?» «Оброблені особливим чином какао-боби. Дуже смачно. Принаймні, е, для базових людей. Це мав бути подарунок для самої леді піксель. Спробуй одну цукерку». Він відчайдушно намагається відкрити коробку, втрачає терпіння, Розриває кришку і кидає чудовисько майстерно виготовлений шоколадний самородок. Той перехоплює його прямо в повітрі. Смачно. Чавкає він, а тоді вириває коробку з ізідорових рук. Вона зникає в зяючі горлянці зі звуком, схожим на шум подрібнювача. Неймовірно смачно. А можеш, якщо твоя ласка, поділитися спаймом, Хлопцям у домені дуже зайде. Це все. Що? Більше нічого немає. Це був унікальний фізичний об'єкт. От бляха, бентежиться монстр. Чуваче, я перегнув. Мені дуже шкода. Я не хотів. Слухай, я можу її виблювати, і ми зберемо все до купи. Не переймайся. Знаєш, це просто рефлекс. Це тіло відповідає усім можливим наративним стереотипам. Гадаю, я зможу збацати бодай якусь репліку. Чудовисько роздивляє пащу і починає засовувати всередину руку під абсолютно неможливим кутом. Можна просто увійду. Монстр видає якийсь булькутливий звук. Звичайно, звичайно. Забудьмо про це, добре? Я ж на якийсь там гівнюк, окей? Розважайся. Двері широко відчиняються. Коли Ізідор входить, світ це і стає якимось іншим. Його завжди дратували постійні ігри з реальністю в запиленому районі. Народові зоку завжди бракувало порядності ховати свої таємниці під виглядом буденності, натомість вони обліплюють ними всю вашу зорову кору, нашаровуючи спайми, та доповнену реальність так крясно, що стає неможливим докопатися до похованої під ними дійсності. На додачу в Ізідора виникає раптове відчуття відкритості без звичних обмежень гевелоту, і це викликає щось подібне до запаморочення. Усередині нічого не нагадує діамантовий собор. Ізідор стоїть біля входу у великий open space з трубами та дротами на стінах і стелі. Гаряче повітря пахне озоном і затхлим потом. Підлога неприємно липка. Навколо тьміянні неонові лампи і громістки – допотопні монітори на низьких столиках. На екранах відображаються або грубо анімовані персонажі, або рухомі абстрактні фігури. Грає гучна музика, потужний біт якої викликає головний біль. Тусовщики ходять поміж столиками і спілкуються. Усі вони мають, на диво, людський вигляд. Одні вдягнені у саморобні кольчужні бікіні поверх блідих тіл. У декого є іграшкові мечі. Інші напнули на себе картонні упаковки. Але всі носять із собою коробочки з дротами, або мають пристебнуті до ременів друковані плати. Гей, хочеш сплутатися? Дівчина скидається на пухлявого ельфа з рожевим волоссям. На ній великий котячі вуха, забагато макіяжу і некомфортно тісна футболка, на якій Феміна з великими очима робить щось непристойне із чимось. За плечима дві срібні фалічні ракети в рюкзаку, під'єднані проводом до телефона із сенсорним екраном, який вона тримає в руках. Ну, я б залюбки, але ізідор знову послаблює вузол метелика. Взагалі-то я шукаю піксель. У дівчини розширюються очі. О, так, знаю, я спізнився, але усе гаразд. Вечірка ще не розпочалася. Народ тільки починає сплутуватися. Ти ж ізідор, правильно? Це так круто. Вона вимахує руками і ледь не підстрибує. Піксель тільки про тебе й говорить. Усі про тебе знають. Ти знайома з Піксель? Турник, звичайно, що знайома. Я Циндра. І епічний скакун. Вона стискає мініатюрну ліву цицьку через рожеву тканину. Крутезна аватаргеш? Геш. С'ю І з того самого Куклану. Я викупила її старий біографічний стрім у... Стривай. тобі таке не можна розповідати, бо ти граєш у детектива, так? Вибач. Ізідор кліпає на словах епічний скакун, але в колонії ЗОКО система екзопам'яті обліє та не працює. Сподіваюся, це лише метафора. Тож не підкажеш, де знайти піксель? «Ні». «Чому?» «Дурнику, я не можу цього сказати. Це ж костюмована вечірка. Нам треба самим з'ясувати, в кого вона перебралася». Не чекаючи відповіді, Циндра з рукою хапає рукою Зідора і затягує його до натовпу. «Ти не уявляєш, скільки людей мріють з тобою познайомитися», – підморгує вона. «Ми тут усі в захваті. Хлопець зублієта. Те, що ви робите з власними тілами жах, – жах-жах-жах». «Вона розповідала тобі про…» «Вона розповідає мені геть усе». Дивись, ось ти точно знають, де вона. Циндра прямує до нагромадження шумливих старих комп'ютерів, що випромінюють тепло. Біля них валяються крісла-мішки. Навколо електронних машин скупчилися троє людей. На погляд Ізідора, жоден із них не може бути піксель. Перед тому, що двоє з них мають бороди. Один із чоловіків високий та худий, вбраний у жовтий плащ, маску, та якусь червону туніку. Інший, дещо кремезніший, Має на собі вільну блакитну накидку із рваним краєм і маску з гострими вушками. Третя особа – маленька жінка старшого віку, з тонким світлим волоссям, зморшкуватим обличчям і в окулярах. На ній незручні на вигляд шкіряні обладунки, а на колінах лежить меч. Чоловіки розхитуються вперед-назад на своїх кріслах у такт мелодії брескітливих вибухів. Циндра ляскає худого чоловіка по спині, спровокувавши громоподібний вибух на екрані. «От лайно!» Вигукав він, зриваючи окуляри. Дивись, що ти наробила. Чоловік у накидці відхиляється у кріслі. Тобі ще вчитися й вчитися, диво хлопчику. У Ізидора пересохло в роті. Він звик до вітань гвелоту, які пов'язують імена з обличчями і встановлюють соціальний контекст. А ці люди справжнісінькі незнайомці. Хтось бачив піксель? питає Циндра. Гей, не виходь з ролі, гарке гоструючий чоловік. Та годі вам, каже Циндра. Це важливо. Вона була тут хвилину назад. Відповідає худорлявий, не відволікаючись від екрана і шалено смикаючи правою рукою маленький білий пристрій. Пристрій клацає. У якому образі вона прийшла? Ми її шукаємо. Не знаю. Здається, вона вдавала МакГоннігал, каже гострових і чоловік. Збирала людей на гру в перевертня у задній кімнаті. Але не надто змінила свій образ тіла. Відстій. Гаразд, каже Циндра Ізидорові. Залишайся тут, а я її приведу. Народ, це Ізідор. Він, тадам. Значими інший піксель. А ще він геймер. Ого. вигукує бородатий. Жінка, затягнута в шкіру, кидає на Ізідора допитливий погляд. Ізідоре, ці приколісти старіші низ оку, зазвичай вони привітніші. Драздор сейджвін, і. вона злегка вклоняється, дивлячись на жінку, найстарша. Ізідоре, ці приколісти старіші низ оку, зазвичай вони привітніші. Драздор седжвін, і. вона злегка вклоняється, дивлячись на жінку, найстарша. Вони наглядатимуть за тобою. Я така рада, що ти встиг. Сідай, он пиво, каже островихий Сейджвін. Ізідор вмощується на низькому кріслі мішку. Дякую. Він розглядає банку, не знаючи, як її відкрити. Весела у вас вечірка. Драздор пирхає. Це не вечірка, а стародавній ритуал. Даруйте. Піксель мені про це не розповідала. То що за ритуал? Розкажи ти, говорить Драздор, дивлячись на найстаршу. У тебе це краще виходить. Вона ще з тих часів, за так ми вшановуємо наш спадок, починає найстаріша. У неї потужний голос, як у співачки. Цей рід зоку дуже давній. Наш рудовід сягає ігрових кланів до колапсової епохи. Вона усміхається. «Декотрі з нас добре пам'ятають ті часи. Це було якраз перед тим, як почалися завантаження. Конкуренція була жорстокою, і ми чіплялися за будь-яку можливість випередити ворожі гільдії. Ми були одними з перших хто експериментував з квантовими механізмами економічної колаборації. На початку було тільки двоє схиблених атаку, які працювали у фізичній лабі, крали заплутані іонні кубіти та впроваджували їх у ігрові платформи. А потім координували рейди гільдій, вбивали аукціонерів. Виявилося, що зі сплутаністю можна робити цікаві речі. Ігри стають дивними. Це як дилема в'язня, але з телепатією. Ідеальна координація. Ми надирали усім дупи і купалися в золоті. Ми ще й досі надираємо дупи, встриє Драздор. Цить! Але для магії потрібна сплутаність. Тоді ще не було супутників квантового зв'язку. Тому ми організовували вечірки, подібні до цієї. Люди приходили зі своїми кубітами і заплутували їх, з якомога більшою кількістю інших людей. Найстарша сміється. А потім ми допитрили, чого можна досягти, якщо поєднати ідеальний ресурсний менеджмент координацію і нейрокомп'ютерні інтерфейси. Вона ніжно поплескає руків'я свого меча. Це коштовний камінь розміром з яйця, що дивно контрастує з непоказними обладунками. Він прозорий, багатогранний, з віловим відтінком. Відтоді ми багато чого досягли. Вижили під час колапсу, побудували місто на Сатурні, програли у війні із Соборністю. Але час від часу згадуємо, з чого все починалося. Піксель ніколи мені про це не розповідала, каже Ізідор. «Піксель», – зітхає найстарша, – «більше цікавиться тим, куди вона прямує, ніж тим, звідки вона прийшла». «Тож ти геймер?» – питає Драздор. «Піксель багато говорила про ігри, в які ви граєте там, ну як його, в брудному місті. Каже, що вона ним надихається для якогось проекту, тому мені було б цікаво почути про вихідний матеріал». «Де ми граємо в ігри?» «Ну іноді ми кажемо «брудне місто», – відповідає Сейджвін. «Це такий жарт». «Зрозуміло». Здається, ви мене з кими сплутали. Правду кажучи, я не граю в ігри. Найстарша торкається його плеча. Припускаю, юний Ізідор намагається пояснити, що не вважає те, він займається грою. Ізідор супиться. Слухайте, я не знаю, що саме Піксель вам розповідала, але я студент-архітектор, мистецтвознавець. Люди називають мене детективом, але насправді я займаюся лише вирішенням проблем. Ті слова відгукуються болем, нагадуючи йому про відмову цадика. Сейдж він здається збентеженим. Але як ви ведете рахунок? Як переходити з рівня на рівень? Ну, річ не в цьому. Це більше про допомогу жертві, затримання злочинця, притягнення до відповідальності. Драздор пирхає в пиво, захлюпуючи собі вбрання. Це огидно. Він витирає рута рукавицею. Абсолютно огидно. Хочеш сказати, що ти якийсь токсико зомбі? І оце піксель приперла тебе сюди? І навіть торкалася тебе? Він вражено дивиться на найстаршу. Повірити не можу, що ти це дозволила. Моя донька може робити зі своїм життям усе, що хоче і з ким хоче. Крім того, я думаю, це хороше нагадування, що назовні існують інші людські суспільства, і нам із ними жити. Про це легко забути в домені. Вона усміхається. А ще дітям корисно погратися в багнюці. Це зміцнює імунітет. «Стривайте», – вигукає Ісідор, «Ваша донька?» «Хай там як?» – бурчит Дразор, піднімаючись. Мені ліпше піти, поки я не підхопив відповідальність. Він йде, і всі ніякого замовкають. Знаєш, я все одно ніяк не збагну, як ви ведете рахунок, – починає Сейджвін. Найстарша кидає на нього нищівний погляд. Ізідоре, мені треба з тобою поговорити. Острових і старіше на зоку підводиться з крісла. Радий знайомству, Ізідоре, – підморгує він. Стукнемося кулачками. Він робить дивний жест у повітрі, ніби на півдорозі зупиняє удар кулаком. Ну, гаразд, тримайся. Вибач, моїх зоку партнерів, говорить найстарша. Вони раніше не контактували із зовнішнім світом. Для мене честь познайомитися з вами, відповідає Зідор. Піксель ніколи не згадувала про вас або про свого батька. Він десь тут? Напевно, вона не хотіла тебе засмучувати. Мені подобається вживати слово матір, хоча насправді все трохи складніше. Скажімо так, під час протокольної війни між мною і захопленим полон воєнрозумом Соборності Стався один інцидент вона дивиться на перстень заплутаності на Ізидоровій руці. Це вона його тобі дала? Так. Цікаво. Перепрошую. Бідолашний, не варто їй було запрошувати тебе сюди. Ти такий недоладний, зітхає вона. Та, мабуть, їй зараз це потрібно щось довести собі. Не розумію. Він намагається прочитати емоції жінки, але без ненав'язливих підказок геволоту це непросто. Саме це завжди вабило Ізидора до піксель. Загадка. Однак ти саме у виконанні її матері його відлякує. Просто хочу попередити. Тобі не варто забагато очікувати від моєї доньки. Річ у тому, що вона вже має зв'язок із чимось більшим за неї. Тому я їй розповіла тобі історію з оку. Вона експериментує, і це нормально. Тобі теж варто спробувати. Але ви двоє не сплутані. Ти ніколи не станеш частиною нас. Розумієш? Ізідор різко вдихає. З усією повагою маю сказати, що наші стосунки – це наша справа. Впевнений, що Піксель би зі мною погодилася. Не розумієш, зітхає найстарша. Якщо ви маєте на увазі, що я не гідний її, він скрещує руки, то мій батько був шляхтичем у королівстві. А ще я думав, що будь-хто може приєднатися до Зоку, хто сказав, що я так не зроблю. Не зробиш. Не думай, що ви маєте право мені вказувати. Але я маю таке право. Це стосується Зоку, а ми єдині. Що з її очах? Нехай тебе не вводить в оману цей маскарад. Це не те, ким ми є насправді. Піксель ти теж насправді не бачив. Ми відправили її жити серед вас, щоб пізнавати вас. Однак усередині. Обличчя найстаршої розпливається, і на якусь мить вона перетворюється на блискучу статую, утворену станцію мільярдів порошинок, серед яких витає прекрасне лице, оточене сліпучими коштовностями, такими ж як на руківі меча, організованими у складні сузір'я. А потім це знов блондинка середнього віку. Усередині ми інші. Вона плескає його по руці. Не переймайся, всьому свій час. Найстарша підводиться. Незабаром повернеться циндра, тож насолоджуйся вечіркою. Вона зникає натовпі, меч погойдується біля стегна. А Ізідор вступлюється у піксельний дощ на моніторах. Трохи згодом Ізідор вирішує, що напитися – це чудова ідея. Тому він береться за пиво. Воно не свіже та мерзенне, і взагалі краще б це було вино. А проте він вихилив дві банки і невдовзі відчуває ефект. Карколомні події дня даються в знаки, і він починає куняти перед моніторами. Уряд сідають двоє гостей – молодий чоловік та дівчина з трупним макіяжем. І приступають до гри. Невдовзі чоловік повертається до Ізідора і сором'язливо сміхається. Привіт, не хочеш зіграти? Для пані Винищувачки світів за заслабкий супротивник. Дівчина закочує очі. Не щастить у битві і пощастить у коханні? Точняк. Молодик на вигляд трохи старший за Ізідора. Це юнак за марсіанськими мірками, з азійськими рисами, тонкими вусиками, зачесаний назад темним волоссям, вбраний у добре підігнаний костюм. На плечі висить шкіряна сумка. То що скажеш? Скажу, що я дуже п'яний. Відповідає Ізідор. Давай краще ти. До речі, напитися – чудовий спосіб зберегти обличчя. Даруй, повелителько, ти перемогла Дівчина зітхає. «Ну і добре. Піду зіграю в перевертня. Жалю гідні слабаки». Вона посилає Ізідорові поцілунок рукою. «Насолоджується вечіркою?» – питає юнак. «Не те, щоб дуже. Ну це прикро. Він бере зі стола банку з пивом і відкриває її. Як ти, мабуть, помітив, пиво у них просто жахливе. Зате автентичне. Мені підходить». Каже Ізідор, відкриваючи собі ще одну банку. «Я Ізідор». «Адріан». Рукостискання хлопця дає зрозуміти, що він теж з Проте відчуття свободи від геволоту та ейфорічна інтоксикація роблять цей факт не надто важливим. Отже, Ізідоре, чому ти не з усіма? Чому не танцюєш, не сплутуєшся і не ціпляєш лялечок зоку? У мене був дивний день, відповідає Ізідор. Мене ледь не вбили. Я опіймав голь пірата або двох за допомогою шоколаду. А щодо лялечок з оку, то в мене вже є одна. І її мати богиня, і вона мене ненавидить. Що ж, каже Адріан. Я очікував, чогось на кшталт я зустрів цадика або мені наснився чужий сон. А цадик там теж був, підтверджує Зідор. А тепер це тягне на історію розповідай. Вони продовжують випивати. Розповісти про справу шоколадьє здається хорошою ідеєю. Слова линуть самі собою. Бесіда змушує його згадати піксель, скільки років ми розмовляли по справжньому. А зараз Геволут не накладає кайданів на його думки та язик, і він почувається камінчиком, що стрибає жабкою по воді, легким і вільним. «Хто ж ти такий, Ізідори?» – питає Адріан після закінчення історії. «Як ти взагалі дійшов до такого життя?» Піддався спокусі. «У мене є потреба додумуватися до речей, яких я не розумію. Колись я блукав лабіринтом і зламував замки Геволоту просто задля розваги». «Але чому? Що це тобі дає?» Ізідор відхиляється назад і сміється. «Я не розумію людей інтуїтивно. Я звик робити логічні висновки. Я не знаю, чому хтось щось говорить або вчиняє, доки не поміркую над цим». «Дивовижно!» – вигукує Адріан, коли Ізідор перестає сьорбати пиво. Крає мука Ізідор помічає, що юнак щось занотовує у старомодному паперовому записничкові. Це означає тільки одне. І навіть крізь пари алкоголю він усвідомлює, що зробив помилку. «Ти журналіст», – каже він. Інерція згасає, і вода поглинає камінчик жабку. Голова стає важкою. У світі цілковитої приватності все ще є аналогові шпаринки, і видавництво газет – один з найприбутковіших дозволених злочинів в Облієті. Папараці полювали за Ізідором з першої справи про крадіїв от Кутюр. Проте ніколи не могли зламати його Геволоту до цього дня. Саме так. Я Адріан Ву, вісник Ареса. Він дістає із сумки допотопний фотоапарат. Ще один спосіб обійти Геволот. Спалах на мить засліплює Ізідора. Ізідор завдає удару. Точніше намагається. Схоплюється на ноги і розмахує руками, не дістаючи до цілі. У нього підгинаються ноги, він хапається за найближчий предмет монітор на столі, і разом із ним з гуркотом падає на підлогу. Він поривається підвестися і відібрати камеру. Дай сюди. Не завармо тримаєш. Ти і 50 тисяч читачів газети завтра. Знаєш, ми були ладні матінку рідну продати, аби взяти в тебе інтерв'ю відтоді, як вперше побачили тебе з джентльменом. Може, розповіси трохи більше про неї? Про неї? А, так. Лебеся Адріан, ти точно детектив? Містом гуляють чутки. Що джентльмен жінка. До речі, про жінок. До нас іде королева балу. Привіт, пупсику. Вітається Піксель. Навіть крізь шок, гнів і сп'яніння візідора теплішає на душі, коли він бачить кохану. У неї чорна губна помада, тому її посмішка на один бік нагадує пунктуаційну кому мініатюрна постать стиснута тугою сукною в шотландську клітку зі шкіряними ремінцями, що вигідно підкреслюють її засмаглі плечі. Синдра сказала, що ти встиг, я дуже рада. Вона дарує Ізідорові поцілунок з присмаком пуншу. «Привіт», – каже він, – «я приніс тобі шоколадні цукерки, але їх з'їв монстр». «Господи Боже, ти просто п'яничка!» «Беревище, – страє Адріан. Він – історія». Адріан злегка вклоняється і розчиняється в натовпі. Наступна година минає, наче в тумані, і згодом Ізідор забуває про журналіста. Стає задушливо, і кожне будчіє слово здається кумедним. Піксель водить його від однієї компанії з оку до іншої. Вони базікають з квантовими богами, які скупчились у тісний гурт, і сперечаються, хто з них є перевертним. Блідношкірі супергерої у погано підігнаних латексних костюмах розпитують його про процадиків. А йому важко думати про щось інше, окрім маленької теплої руки Піксель, що лежить між голопатками. «Ми можемо піти в якесь спокійніше місце», – не витримує він. «А вже ж, хоче подивитися на сплутування». Вони сідають на диван трохи осторонь основної гулянки. Сплутування видається доволі видовищним. Люди під'єднують оптоволоконними проводами свої ще кубітів реактивні ранці, випромінювачі та магічні мечі до здоровенних машин Руба Голдберга. З таким примітивним обладнанням квантова сплутаність не завжди виникає, однак коли учасникам щастить, котушки Тесли вибухають електричними розрядами, що супроводжуються звуковими ефектами та сміхом. Запах озону в повітрі трохи прочищає і зидорові містки. Знаєш, ти мені більше подобаєшся, коли п'яний, каже піксель. На тебе повертається твій характерний погляд. На який погляд? Немов ти щось обмірковуєш? «Зовсім ні. Насправді він намагається думати, але це не просто. Розширений гнів внутріє в його животі і не збирається вгамуватись. Давай так, пропонує піксель, граючись зі своїм волоссям. Я спробую вгадати, про що ти думаєш. Якщо вгадаю, ти на один вечір станеш моїм рабом. І залпом допиває залишки напою з пластинки якогось нудутно солодкого пуншу з гуараною, який вони прихопили в групі дівчат підлітків у матроських костюмах. Напій проганяє сонливість, але наповнює його нервозністю. Гаразд, каже він, я у грі. Ти думаєш про свого цадика. Хочеш змусити мене ревнувати? Ні. Ми з ним не порозумілися, і я не стану цадиком. Однак думаю я не про це. О, ні. На її обличчі вираз непідробного співчуття. Що ще потрібно цьому покидьку? Ти геній. Ти розгадав таємницю, хай би якою вона не була, адже так? Так. Але цього недостатньо, не переймайся. Не хочу зараз про це. Вгадуй далі. Відмова цадика відчувається, як бездона прірва поразки. Ну, гаразд. вона пестить його руку, лоскочить долоню вказівним пальцем. Ти вигадуєш план якнайшвидше затягнути мене до ліжка? Ні. Ні. Удавно ображається вона. У такому разі можеш викликати таксі, пане детективе. Чому ти про це не думаєш? Я ось думаю. У тебе ще є третя спроба, каже Зідор. Ну, піксель стає серйозною. Вона притискає пальці до скронь і заплющує очі. Ти думаєш про... Але не махлювати з квантлінком або геволотом, попереджає Зідор. Ти знущаєшся? Я ніколи не махлюю. Вона підтискає губи. Я б сказала, що ти думаєш про Адріана і про те, чому я його запросила. А ще чому я попросила Центру відрекомендувати тебе старійшинам і чому моя сплутана мати тебе ненавидить. Вона мило усміхається. Схоже на правду. Думаєш, я зовсім дурненька? Так, відповідає Зідор. Тобто ні. Ти вгадала. Навіщо ти так чинила? У нього в грудях згущується клубок люті, а скроні пульсують. Ти такий славний, коли розгублений. Кажи. Раби не висовують вимог. Я виграла, відповідає Піксель. Я не хочу грати. Кажи. Ну, передо всім я хотіла тобою похвалитися. Вона кладе його руку собі на коліна. Похвалитися, та я їх образив у перші п'ять хвилин. І твоя мати тепер мене ненавидить. Сплутана мати? Ні, не ненавидить. Вона просто занадто мною опікується. Перше дитя, створене на Марсі, сумісність з Гевелутом, міст між двома світами, бла-бла-бла. А ще вони досі шоковані, що я зустрічаюся з одним із вас. Вони заслуговують на те, аби бути трохи ображеними. Вони все ще сподіваються, що колись ми повернемося на Юпітер, Хоча там нічого не залишилося, крім пилу й дронів Соборності, які його жируть. Тепер наше місце тут, але ніхто не хоче цього визнавати. Тож, підсумовий Зідор, ти мене використала. Звісно, це гра. Оптимальний перерозподіл ресурсів не жарт. Ми завжди робимо і робитимемо все можливе для загального блага. Саме так це працює і нічого тут не вдієш. Тому трохи збунтуватися найкраще, що можна вдіяти. Отже, це не справжній бунт, правда? Ой, та годі тобі. Вигукує вона. Ти постійно так поводишся з людьми. У тебе це добре виходить. Як думаєш, чому ти зустрічаєшся зі мною? Бо я головоломка, бо ти не можеш мене розгадати так само, як інших. Я бачив, як ти розмовляєш з людьми. Коли ти їм щось кажеш, це йде не від тебе, а лише від твоєї логіки. І не кажи мені, що для тебе це не гра. Це аж ніяк не гра, відповідає Зідор. Я ледь не загинув сьогодні. Дівчина вбила свого батька жахливим способом. Такі речі трапляються, і хтось має їх вирішувати. Вирішення цих проблем робить тебе кращим? Для мене так, тихо промовляє Зідор. І ти це знаєш. Так, знаю. І, по-моєму, інші теж повинні знати. У тебе добре виходить, і хтось має вести рахунок. Тому я й запросила Адріана сюди, де можна поговорити без ідіотських обмежень Гевелоту. Він зробить тебе знаменитим. Піксель, це була погана ідея. Через це у мене будуть великі неприємності. Думаєш, ти маєш право вирішувати за мене? Я не належу до твоїх зоку. Зі мною так не можна я знаю, каже Піксель, і з оку в мене немає вибору. Вона торкається каменя з оку, вмонтованого в основу її шиї, де з'єднуються ключиці. А з тобою я роблю вибір, бо так хочу. Десь у глибині душі Ізідор розуміє, що вона бреше. Але чомусь це більше не має значення, і він її цілує. А ще, каже вона, ти програв. Ходімо, я ще тобі покажу. Піксель бере його за руку і веде до непримітних дверей, яких, за мить до того, ще не було. Коли вони входять, за ними спалахують електричні дуги заплутаності. На якусь секунду виникає відчуття розриву. Вони опиняються у величезному кавернозному просторі, наповненому стосами чорних кубів різних розмірів, від одного кубометра до більших за будинок. Стіни підлога і стеля, десь високо-високо вгорі, білі та люмінесцентні. Освітлення таке, що навіть піксель здається блідою. ми? запитає Зідор. Його голос повторює моторошне відлуння. Ти ж знаєш, що ми найманці, так? І ходимо в рейди. А тут ми зберігаємо свої скарби. Піксель відпускає його руку, відбігає і торкається одного з кубів. Він уми стає прозорим. У середині, спійманий у клітку зі світла, ширяє дивний блискучий звір, схожий на пернатого змія. Бульбашка спаймо повідомляє, що це хробак Ленктона, впульований на диких віртуальних просторах до мене і наділений фізичною формою. Піксель сміється. Тут можна знайти що завгодно. Вона бігає по простору і торкається кубів. Ходімо, подивимося. Вони натрапляють на скрині яйця, старовинні годинники і солодощі зі Старої Землі. В одному з великих кубів Ізідор знаходить прадавній космічний корабель. Він нагадує велетенський брудний зуб з коричневими плямами на білій керамічній поверхні. Піксель відкриває куб повний театрального реквізиту і, сміючись, натягує Ізідорові на голову капелюх-котелок. Ніхто не розгнівається, якщо нас тут застукають. «Не бійся, рабе», – відповідає Піксель, пустотливо усміхаючись. Наспівуючи собі підніс, вона витягає костюми і складає їх великою купою на підлозі. Я ж казала оптимізація ресурсів. Піксель оббиває руками його шию і палко цілує. Вона торкається свого вбрання, і воно вмить щізає. А тоді ж Зідора на купу плащів і суконь. Зліс покидає його, і всередині не залишається місця ні для чого, крім неї. Інтерлюдія. Доброта. Кожен сол-соліс Сюе-Сюе приходить до парку і сміхається червоному роботу. Він стоїть осторонь від скупчення бойових машин, розставлених на чорно-білій мармуровій шахівниці. Дизайном він теж дещо відрізняється. У нього гладкі багряні лінії спортивного боліда під шаром іржі та маленька блискуча конячка на наголовку шолома. Сюе-Сюе сидить на невеличкому розкладному стільчикові навпроти робота, дивиться у проріз шолома, і усміхається, намагаючись бути абсолютно непорушною. Її рекорд – дві години. Найважче для неї – підтримувати емоцію усмішки. Сьогодні це просто. Вона добре провела час із дітьми в садочку. З маленькими імператорами та імператрицями Ублієта. За дорого купленими часом батьків і сильно розбещеними. Буває складно, але в цьому є свої переваги. Може сьогодні вона поб'є власний рекорд. «Даруйте!» – лунаючись голос. Не відводячи погляду, Сюе-Сюе робить зусилля, щоб не насупитись і посміхатися далі. Її плеча торкається рука, і вона здригається. Чорт забирай. Треба було закрити геволод, але це б змарнувало усмішку. Я намагаюся сконцентруватися. роздратована каже Сюесюе. На неї захоплено дивиться молодий чоловік. У нього смолянисто чорне волосся, поцілунок сонця на шкірі, і темні брови над важкими повіками. Він вдягнений, немов на вечірку, елегантний піджак. Штани та сині сонцезахисні окуляри, в яких яскраво відблизкає Фобос. Дуже перепрошую, звертається він із ноткою веселищі в голосі. Не я щось перервав? «Сюай, сюай зітхає. Вам не зрозуміти. А ви спробуйте пояснити. Він знімає окуляри і з цікавістю дивиться на неї. У нього занадто ідеальна комплексія, що дуже відрізняється від характерної для мешканців Ублієта. Він усміхнений, проте його погляд неуважливий, ніби він дослухається до більш ніж однієї розмови. Я усміхаюся червоному гладіаторові, відповідає вона, десь протягом останнього року. більше години на тиждень. Навіщо? Ну, побутує теорія, що всередині воїнів живуть повільні гоголі, пояснює Сюе-Сюе. Гра часів Старого Королівства. Для них це запеклий бій. Вони б'ються за свободу. Знаєте, якщо придивитися, можна помітити, як вони рухаються. Я припустила, що вони теж можуть нас бачити, якщо не ворушитися. Напевне, ми для них примари. Зрозуміло. Він примружується. Гадаю, мені забракло терпіння. А чому саме цьому? Не знаю, зізнається вона. Він здається таким самотнім. Йонак торкається на груддя робота. А що, як ви його цим відволікаєте? І він програє битву, ніколи не звільниться. Короліства більше немає. Вони вільні вже майже століття. Відповідає вона. Хтось має їм про це сказати? Гарна думка. Він подає їй руку. Поль. Я трохи загубився серед усіх цих рухомих вулиць. «Допоможете мені вибратися?» Крізь його грубий гостьовий геволод просочується струмок емоцій, почуття тривоги, важкості, провини. Сюе-сюе, здається, ніби на його плечах сидить морський стариган, ган. Її знайомі ці почуття, і вона усвідомлює, що зараз набагато важливіше поговорити з незнайомцем, ніж усміхатися роботу. «Звичайно, допоможу», – відповідає сюе, сюе «Але спочатку побудьте трохи зі мною. Що привело вас до облієта?» Звертаючись до поля, вона, подумки, укладає Геволод-контракт і робить йому оферту. Він кліпає очима. Що це? Ніхто, крім нас, не знатиме і не пам'ятатиме, про що ми говоримо. Відповідає вона. Навіть я про це забуду, якщо тільки ви мені не нагадаєте. Навіть я про це забуду, якщо тільки ви мені не нагадаєте. Сьоя-сьоя усміхається. Так у нас усе влаштовано. Ніхто не залишається чужинцем. Це, наче, портативна сповідальня. Щось на кшталт. Поль сідає на землю поряд із Сюесюе -сюе» і переводить погляд на робота. Знаєте, каже він, не часто можна зустріти справжнього альтруїста. Це велике захоплення. Сюесюе -сюе» усміхається. Ви не себе маєте на увазі? На еволюційній магістралі я давно повернув на іншу дорогу, десь між динозаврами і птахами. Ніколи не пізно надолужити, – зазначає вона, особливо тут, про що це ви, питає Поль. Це облієт, місце забуття. Тут можна зустріти тирана з королівства чи лідера революції, і ніхто не здогадається, або сісти поряд із кимось навіть гіршим, наприклад, зі мною, зітхає Сюесюе. Він дивиться на неї широко розплющеними очима. А вона відкриває навстріж свій геволод і ділиться з ним спогадом. Сюесюе -Сюе продавала безсмертя. Вона їздила містами і селами, що постраждали від землетрусів та селевих потоків. Навідувалася до рибальських поселень, розташованих на узбережжях Висохлих озер. Вона сканувала дитячі міски за допомогою портативного МРТ у смартфоні і розповідала їхнім зневіреним батькам про життя без обмежень плоті. Цю АСІ демонструвала дітям відео з небес, де боги і богині розповідали про вічне життя в цифровому раю. Діти сміялися і показували на неї пальцями. У кожному селі знаходилися охочі піти. Вона саджала їх в автономну вантажівку за допомогою дронів компанії і відвозила до райдужної небесної брами. Брамою були на швидкоруч зведені бараки з камуфляжними накидками в пустелі Ордос. Вбиральні нестерпно смерділи. Лежаки були застелені брудною білизною. Вони не милися тижнями, однак сюа, -СЮА та інші інструктори, здебільшого обличчя на екранах телекерованих дронів-охоронців, пояснювали, що все це не має значення, і скоро вони подолають потреби плоті. Перший етап трансформації починався у класній кімнаті. На дітей вдягали сверблячі шоломи, за допомогою яких машини компанії щитували думки. СЮА-СЮА наглядала за ними під час суворих тренувань. Це були довгі години програмування, формування блоків коду і послідовності символів у їхніх головах. Через транскронікальний магнітний стимулятор вони отримували імпульс оргазмічного задоволення за кожне досягнення і розряд локального пекла за зволікання або невдачу. У класі не було розмов, звучав лише хор агонії та екстазу. Зазвичай підготовка тривала шість тижнів і залишала по собі сталі опіки на змучених, побритих головах піддослідних та напівзаплющені очі, що сіпалися, як під час швидкої фази сну. Потім СЮСЮА відводила їх одного за одним до небесного лікаря, промовляючи, що нарешті вони скуштують, Плід безсмертя. З лікарського намету ніхто не повертався. Увечері СЮЕ налаштовувала ночний канал зв'язку з корпоративним супутником і надсилала петабайти інформації, зібрані з молодих містків. Урожай гоголів для кодування на програмних фермах. Після цього вона дозволяла собі коротке забуття, напившись дешевого вина з наркотиками, а тоді поверталася до роботи в полях. За 10 років роботи в компанії вона заробила собі на справжнє безсмертя високоточне завантаження Моравика без розриву свідомості. Це повільна операція, під час якої її нейрони один за одним замінюються на штучні емуляції. Повноцінний перехід до цифрового буття і власний домен у хмарі. Воно того варте, заспокоювало себе Сюе-Сюе. Одного дня, майже одразу після повернення на базу з новою групою рекрутів, на них налетів рій західних мікробезпілотників. Злі хмари із зищанням впали з неба, спалюючи все навколо. Някусь митце здалося сюе -сю правильним, і вона ніби скам'яніла, спостерігаючи, як гине брама. Але потім її накрив чорний страх смерті, і вона зробила єдину можливу річ, чим душ побігла до намету лікаря. Її друге народження в наметі загубилося в історії. Єдине, що вона пам'ятає, це море яскраво червоних цяток, зажив навколо черепа, і шум свердла. сюе -сю розплющує очі. Спогади стікають з неї, як холодна вода. Поль дивиться на неї, широко розплющивши очі. «А що було потім?» Пошипки запитує він. «Довгий час нічого не відбувалося», – відповідає вона. «Мене привезли сюди разом із мільярдом гоголів короля. Я прокинулася в тілі Смеренного. Мене врятувала революція, і ми здобували щось нове. Збудували місто без безсмертних дітей». Вона дивилася на робота. «Напевне, я досі намагаюся спокутувати свій гріх». «Цього завжди буде замало, але варто спробувати. Не все одразу». «Набуть таки варто», – каже Поль. Він усміхається, і цього разу в його очах вже непідробне тепло. «Дякую вам». «Не нагадуйте мені про це», – просить цюе -Е. «Я тут буваю кожного тижня. Приходьте, якщо вирішите залишитися». «Дякую», – каже Поль. «Може, прийду». Вони і сідають поряд і дивляться на робота. Поступово повертається її усмішка. цюе -Е слухається вдихання юнака. Можливо, вона сьогодні поб'є свій рекорд.